Кобо Абе. Жінка в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. Частина друга. Одинадцять. ДІН дінь дінь Що це дзвіни? Цвінок. Зяв-зяв-зяв. Хто це кричить? Чорт. Жінка наспівувала собі під ніс. Збираючи осугу на воді в баку, невтомно повторювала ті самі слова. Коли пісенька скінчилася, було чути, як жінка рис. Чоловік тихенько зітхнув, перевернувся на другий бік і завмер у напруженому чеканні. Ось незабаром вона принесе воду в тазику і поможе йому вмитися. Розпухла від піску і поту шкіра, мало не ятрилася. Від самої згадки про холодний мокрий рушник чоловік зіщулився. Чоловік не ставав з постелі відтоді як знепритомнів, придушений піщаною лавиною. Протягом перших двох днів його мучила гарячка, що досягла майже 39 градусів і без перестанку нудило. Наступного ранку температура помірно спала, повернувся апетит. Мабуть, його захворювання спричинив не удар піщаної брили, а, скоріше, втома від незвичної тривалої фізичної роботи під палючим сонцем. Зрештою, нічого страшного в цьому не було. Напевно, тому й одужання було швидким. На четвертий день майже зник біль у ногах і попереку. З настанням п'ятого дня чоловік не мав на що скаржитися, хіба що на деяку млявість. А проте він не ставав з постелі, вдаючи тяжко хворого. Очевидно, на це в нього були певні причини. Ясна річ, він усе ще не зрікся думки про втечу. «Ви прокинулися?» – боязко спитала жінка. Краєчком примружених очей, вгадуючи під робочими шароварами округлості її колін, чоловік відповів невиразним стогоном. Жінка поволі викручувала рушника над потугим латунним тазиком і вела далі. «Як ви почуваєте себе?» «Так собі. Може освіжити плечі?» Він не мав нічого проти, щоб цілком віддатися в її руки, мабуть тому, що вважав себе хворим. Йому пригадався вірш про те, як одній дитині приснилося в гарячці, ніби її загорнули в прохолодний срібний папір. Спітніла обліплена піском шкіра, що, здавалось, уже задихалася без повітря, раптом ожила і прохолола, а в неї, викликаючи дивне збудження, ніби проникав запах жіночого тіла. Однак чоловік не міг їй усього простити бо це були дві різні речі, які не треба плутати. Три дні відпочинку швидко промайнули, і прочатися далі було не варто. Якщо його план – осунути піщану стіну і зробити її пологішою, скінчився невдачею, то це лише означає, що він був погано підготовлений. Якби на перешкоді не став несподіваний сонячний удар, то все склалося б набагато краще. Та й підкопувати схил було важче, ніж йому раніше уявлялося. Треба було придумати щось розумніше. І саме через те йому спало на думку прикинутися хворим. Прийшовши до пам'яті і побачивши, що все ще перебуває в жіночому домі, чоловік відчув, як зіпсувався в нього настрій. Видно, ті силюки не мали жодного бажання висловлювати йому співчуття. І якраз тоді в голові сяйнула нова думка. Їхню байдужість до нього, бо ж навіть лікаря до нього не покликали, він оберне проти них так, що вони ще гірко каятимуться. Вночі, коли жінка працюватиме, він буде місно спати. І навпаки, в день, коли вона відпочиватиме, буде навмисно голосно стогнати і її заважати. У вас щось болить? Так, болить. Мабуть, у хребті щось зрушилося. Зробити масаж? Ні в якому разі. Хіба можна віддаватися в руки нефахівців? На нервах спинного хребта тримається життя. А не як я помру. Що будете тоді робити? От мали б мороку. Покличте лікаря, лікаря. Ой, болить, скажено болить. Поспішайте, а то буде пізно. Жінка не зможе довго таке витримати, вона зовсім знесилі, знизиться продуктивність її праці, а хатині загрожуватиме небезпека. Такий поворот справи в селі сприймуть дуже серйозно, бо замість того, щоб бути додатковою робочою силою, він плутатиметься їм під ногами. Тож якщо вони не позбудуться його якомога швидше, шкода від нього буде немала. Але цей задум не вдалося здійснити так гладко, як хотілося. Вночі життя кипіло тут сильніше, ніж у день шум риклапати за стіною, тяжке уривчасте дихання жінки, Оклики присмокування селян, що привозили і відвозили кошики, приглушене вітром завивання пікапа, далекий собачий гавкіт. Чим наполегливіше силкувався чоловік заснути, тим дужче розтулювалися його нерви, і він не міг заснути. Та оскільки він не висипався вночі, то мимоволі дрімав удень. Однак здається, найсильніше ослаблювало його волю до опору усвідомлення того, що Якось воно буде, що знайдеться інший вихід, навіть коли цей не здійсниться. Відтоді минув тиждень. Мабуть, поліція вже одержала прохання про його розшуки в нього була відпустка лише на три дні. Товариші по роботі, надто цікаві до чужих справ, напевне, звернули увагу на його прогули. Можливо, що першого вечора один із них, що любить пхати носа куди не слід, уже навідався в пансіон і, знайшовши до занедбаної освітленої при західним сонцем кімнати із застояним душним повітрям, Збагнув, що господаря немає. І, може, той гість відчув інстинктивну зазрість до щасливчика, який вирвався на волю з цієї нори. А наступного дня на роботі, мабуть, почалися плітки, супроводжувані насупленням брів і глузливими двозначними жестами. Зрештою, це було б зовсім природно. Бо хіба в душі він не сподівався, що його химерна відпустка викличав колег саме таке враження? Справді, нема в світі істоти зазрічної завчителя. Рік за роком, як вода у річці, учні пропливають повз нього, і лише він, учитель, мусить залишатися глибоко на дні того потоку, мов камінь. Іншим він говорить про надію, а сам її позбавлений. Почуваючись кинутим, як не потріб, замикається в собі і втішається самокатуванням або стає ревним і підозрілим борцем з чужою розбещеністю. Самостійні відчайдушні вчинки інших осуджує, бо сам їх прагне. Що з колегою? нещасний випадок? Ні, бо в такому разі було б хоч якесь повідомлення. то, може, самогубство. Тоді теж утрутилася б поліція. Не виключено. Не переоцінюй такого простака. Сам надумав зникнути, і не треба в цьому куперсатися. Але ж скоро тиждень минає. Що він собі думає? Тільки мороки завдає. Навряд чи колеги щиро переживали за нього, але їхня невгамовна цікавість дозріла, як випадково забута на дереві хурма. Кінець кінцем дійшло до того, що заступник директора школи відвідав поліцію і на офіційному бланку написав прохання про розшуки, приховуючи під машкарою добрепорядності приплив радості. Прізвище та ім'я – Нікі Зюмпей. Вік – 31 рік. Зріст – 1 метр 58 сантиметрів. Вага – 54 кілограми. Волосся рідкувати, зачісане назад, бріоліном не користується. Зір – праве око 0,8, ліве – 1,0. Шкіра смаглява. Обличчя довгасте. Очі близько посаджені. Ніс короткий, квадратне підборіддя. Особлива прикмета – родимка під лівим вухом. Група крові – Б, Говорить невиразно і мляво. Замкнутий у собі, впертий, але спілкування з людьми не уникає. Можна припустити, що вдягнутий у робочий костюм ентомолога. Приклеєне зверху фото анфас, зроблене два місяці тому. Проте, якщо селяни зважаться на таку авантюру, то природно мали б ужити якихось запобіжних заходів. Адже напустити туману одному-двом тутешнім поліцейським неважко. Мабуть, вони постаралися, щоб ті сюди й близько не потикалися. Але ж така димова завіса мала б виправдання лише в тому разі, якби вони могли використати його як робочу силу на згрибанні піску. Переховувати ж цілий тиждень тяжкохворого і наражати на небезпеку не було сенсу. Якщо вони зрозуміють, що не матимуть жодної користі з нього, то зробили б найкраще, якби його позбулися поки не нажили собі клопоту. Тепер ще могли б знайти якесь пояснення своїй поведінці. Якби заявили, що він сам звалися в яму, і внаслідок удару в нього з'явилися якісь химерні галюцинації, а не потрапив у пастку і був затриманий силою, то поліція скоріше повірила б їхнім переконливим доводам, аніж його неправдоподібним скаргам. Десь прокричав півень. Здавалося, наче корові в горло вставили флейту. В піщаній ямі немає ні вістані, ні напрямку а на горі життя текло своїм плином. Діти гралися в класи, і коли прийшов час, півень сповістив, що настав ранок. Досвітні барви почали змішуватися з духом ще не довареного рису. Жінка терла його тіло з усієї сили. Спочатку поквапливим мокрим рушником, а потім покрученим, що став твердим, як дощечка. І терла так, наче запітнілу шибку. Розмірені поштовхи дії рук і перший ранковий гомін наганяли на нього непереборну дрімоту. Чоловік ледве стримував позіх, що ніби щипцями розмикав йому рота. «Я так давно нічого не читав. Як ви думаєте, чи не можна роздобути газету?» «Та хто його знає? Я пізніше запитаю». Чоловік зрозумів, що вона намагається виявити свою щирість. У її несміливому, сором'язливому голосі тепер явно вчувалася турбота про його добрий настрій. «Але це ще більше його роздратувало», – сказала, що запитає «Невже він не має права читати газету без дозволу?» Йому кортіло вилаятися, відіпхнути її руки і навіть перекинути тазік з водою. Та якби він дав вихід гніву, то все зіпсував би. Тяжко хворому не слід розпалюватися через таку дрібницю, як газета. Звісно, йому хотілося її почитати. Якщо перед людиною немає справжнього краєвиду, то вона ладна тішитися намальованим. Це чисто людське бажання. В якійсь книжці він читав, що саме тому живопис розвивався у місцевостях з бідною природою, а газети були найбільш розповсюджені в промислових районах, де люди чужі одне одному. Чоловік сподівався, що може йому пощастить натрапити на оголошення про пропалих безвісті. Не виключено також, що в куточку сторінки з місцевими новинами буде вміщено статтю про його зникнення. Та сумнівно, щоб селяни з власного бажання передали йому газету з такою статтею. У всякому разі, найпотрібніша зараз терпеливість. Ніде правда, діти. Вдавати хворого було нелегко. Це все одно, що стискати в руці пружину, яка от-от має вирватись. Він довго так не витримає. Пускатися на самоплив не годиться. Треба зробити все, щоб вони нарешті зрозуміли, який тягар беруть на себе. Хоч би там що було, а сьогодні він не дасть жінці склепити очі. Не спи, не можна спати, нагадав собі чоловік і, вирухнувшись, голосно застогнав. 12. Під парасолем, який тримала жінка, чоловік сьорбав, обпікаючись гарячу юшку з рисом і водоростями. На дні чашки залишився піщаний осад. Однак після цього все в голові в нього переплуталось, натомість він поринув у довгий гнітючий сон. Йому снилося, ніби верхи на старій зужиті палиці для їди, він летить над незнайомою вулицею. Їхалося йому зручно, наче на моторолері, та як тільки він трохи розслаблювався, негайно падав униз. Вулиця під ним була цегляного кольору а вдалині ставала зеленкуватою. Таке поєднання барв збуджувало дивну тривогу. Нарешті він приземлився перед довгою, ніби військова казарма, дерев'яною спорудою. В повітрі пахло дешевим милом. Підтягуючи штани, що здавалося отут -от спадуть, він піднявся сходами у порожню кімнату з довгим столом, за яким розважалися якоюсь грою з десяток осіб – чоловіків і жінок. Гравець навпроти саме роздавав по колу карти. Останню кинув йому і щось крикнув. Чоловік, мимоволі підхопивши її, побачив, що то не карта, а лист. Дивний лист, м'який на дотик. Чоловік стиснув його пальцями, і з нього бризнула кров. Чоловік зойкнув і прокинувся. Зір йому заслонило щось схоже на брудний туман. Чоловік ворухнувся і почув шелест сухого паперу. Його обличчя було вкрите газетою. Хай ми чорт знов проспав. Чоловік отсунув газету, і з неї посипався пісок. Судячи з його кількості, минуло багато часу. Та й сонячне проміння, що просочувалося крізь щілини в стіні, сповіщало про настання полудня. Але чим це пахне? Свіжою друкарською фарбою? Сумніваючись в цьому, чоловік розшукав дату на газеті. 16 середа. Сьогоднішня газета. Неймовірно, але факт. Виходить, жінка таки задовільнила його прохання. Чоловік зіперся ліктем на мокрий відпуту матрац. Голиї в нього вихором закружляли думки, а очі забігали по довгожданій газеті. Розширення порядку денного спільної японоамериканської комісії. Яким чином жінка роздобула цю газету? Невже селяни почали відчувати перед ним якісь обов'язки? Але ж, судячи з їхньої дотеперішньої поведінки, зв'язок із зовнішнім світом мав би припинитися відразу після сніданку. Одне з двох – або жінка спілкується з ними якимось чином, або сама виходила купувати газети. Рішучі заходи проти вуличних заторів. Але стривайте. Якщо жінка виходила на гору, то, напевне, користувалася мотузяною драбиною. Чоловік ще не знав, як вона це зробила, але не сумнівався. Вона користувалася драбиною. Інакше і не могло бути. В'язань, що думає тільки про втечу, мусить терпіти. Це зрозуміло. Але чого жінка-селянка мала примиритися з тим, що її позбавили можливості виходити з ями? Мабуть, драбину забирали тимчасово, щоб затримати його в ямі. А коли так, то треба приспати їхню пильність, і, може, ще колись трапиться подібна щаслива нагода. Цей містить хімічні складники, ефективні при лікуванні променевої хвороби. Здається, в його тактиці симулювання хвороби відкриваються щоразу нові несподівані сторони. Колись давно люди справедливо казали – щастя приходить до того, хто спить і чекає. Але чому ж тоді душа не радіє? Мучить якесь незадоволення? Невже виною всьому дивний і страшний сон, що ліг каменем на серце? Так і правда. Його непокоїв той небезпечний. Нічому небезпечний він і сам не знав сон. Власне, що це кошмарне видиво могло означати? Та чи варто ним перейматися? Краще докінчити розпочату справу. Як звичайно, жінка тихенько посопувала на помості коло вогнища, згорнувшись калачиком і накрившись з головою зношеним літнім кімоном. Від того першого дня вона перестала спати роздягнутою, але, видно, крім кімоно, на ній не було більше нічого. Чоловік пробіг очима сторінку, присвячену громадським і місцевим справам, звісно, ні статті про зникнення людей. Ні оголошення про розшуки пропалих безвісті не знайшов. Та він цього й не сподівався. А тому не треба занепадати духом. Він тихо підвівся і вийшов у сіни. Був у довгих трусах із штучного шовку і до половини голий. Бо так ще можна було терпіти. В'ївшись поперек, гумка трусів затримувала пісок, і тільки під нею шкіра, запрівши, свербіла. Чоловік став у дверях і глянув на піщану стіну. Світло вдарило в очі, і все навколо запалало жовтим полум'ям. Ясна річ, не було ні людської тіні, ні мотузяної драбини. Це ж цілком природно. Їх і не могло бути. Чоловік просто так на всякий випадок вирішив у цьому переконатися. Ніщо не свідчило, що драбину спускали. Зрештою, при такому вітрі будь-який слід за п'ять хвилин замило б. На дворі, перед самими дверима, пісок зверху без перестанку і наче плив. Чоловік повернувся до хатини і знову ліг. Над ним закружляла муха. Маленька дрозофіла світло-абрикосового Мабуть, прилетіла на якусь гниль. Прополоскавши рота водою чайника, що стояв загорнутий в поліетиленову плівку в узголів'ї, він гукнув до жінки. «Може, ви стали б на хвилину?» Вона стрепенулася і зірвалася з пастелі. Кимено сповзло вниз і відкрило її до пояса. На жіночих, обвислих, але ще повних грудях проступали синюваті жилки. Квапливо затуляючи дежою, вона дивилася поперед себе, не неведючи мочима. Видно, ще остаточно не прокинулося. Чоловік завагався. Що робити, відразу підвищити голос і з'ясувати справу з драбиною чи подякувати за газету і принагідно, обережно про все розпитати? Якщо він хоче тільки перебити їй сон, то, звісно, краще перейти в наступ. Приводів для прискіпування скільки завгодно. Однак тоді він відступить від свого головного наміру, грати роль тяжкохворого. Бо хто ж повірить, що на такі випади здатна людина з пошкодженим хребтом? Найважливіше зараз це переконати селян що як робоча сила він не принесе їм жодної користі, і приспати їхню пильність. Вони розм'якли настільки, що передали йому газету, а тому, не зупиняючись, треба повністю зламати їхній опір. Проте його надії не справдилися. «Ні, не думайте, що це я виходила на гору», – сказала жінка. «Випадково навідався чоловік з нашої артелі і приніс антисептики, які я замовила раніше. От я і попросила його роздобути газету. В нашому селі тільки четверо чи п'ятеро сімей Передплачують газети. Тож довелося йому ходити по неї аж до міста. Ну що ж, буває такий збіг обставин. Але тепер чоловікові здалося, ніби його тримають у камері під замком, до якого не може підібрати ключа. Якщо навіть тутешні жителі змушені примиритися зі своїм ув'язненням, то тим більше для нього ця піщана круча не жарт. У розпачі чоловік накинувся на жінку. Та що ви кажете? Хіба ви не вільниця, а не господиня власного дому? Хіба вас прип'ялимо в собаку? Що ж тут такого, якби ви виходили звідси і поверталися, коли заманеться? А може ви зробили щось погане і не смієте показатися людям? Заспані очі жінки здивовано розплющилися. Жовті, налиті кров'ю, вони його злякали. Яке безглуздя. Чому б це я не сміла показатися людям? Тоді чому ви такі сором'язливі? Навіть якби я вибралася наверх, то що мені там робити? Могли б прогулятися. Кажете, прогулятися? А вже ж прогулятися. Хіба цього не досить? Мабуть, перед моєю появою ви звідси виходили, коли хотіли. Ходити без діла? Це мене втомило б. Киньте жартувати. Добре подумайте і тоді зрозумієте. Навіть собака скажеться, якщо його довго тримати в клітці. Раніше ходила. Жінка говорила одноманітним здушеним голосом. Добряче мене ганяли. Поки сюди переїхала. Довго дитину на руках носила. Втомили мене ті прогулянки. Чоловік не сподівався цього. Дивна розмова. Якщо й далі так буде, то він не знатиме, що відповідати. Так, років десять тому, коли все лежало в руїнах, кожен хотів мати право нікуди не ходити. Такою їм здавалася свобода. Але чи можна стверджувати, що тепер люди вже перенаситилися цією свободою? Зрештою, хіба не грав пішмурки з власними химерами, втомила, тебе й погнала на ці дюни? Пісок. нестринний рух піщинок із середнім діаметром 1,8 мм. Це негатив його авторитета на виворіт авторитета того, хто не самовито чіплявся за ту колишню свободу. Щоправда, навіть діти, які довго мріяли про захоплюючу екскурсію, ридма ридають, коли загубляться в дорозі. Раптом жінка змінила тон і спитала. Як почуваєте себе? Добре? І чого вона клеїть із себе дурня? Чоловіка охопила лють. Скрутити в її руки, кинути на землю і примусити розповісти всю правду. Від такої думки волосся в нього настовбурчилось, а шкіра зашелестіла з тіла так, наче з неї здирали засохли клей. Мабуть, слова «скрутити її руки» не викликали в його уяві шкіру. Знанацька жінка перетворилася в силует, відірваний від тла. 20-річного чоловіка збуджують думки, 40-річного збуджує шкіра. А от для 30-річного найнебезпечнішими є обриси жіночого тіла. Мабуть, він зміг би обійняти її так легко, як себе самого. Але ж за нею стежить безліч людей. Нитками своїх поглядів вони вводять нею Мов, лялькою-маріонеткою. Якби він обійняв її, то й ним водили б. Тоді його брехня про те, що в нього пошкоджений хребет, ураз виявиться. А йому аж ніяк не хочеться перекреслити своє дотеперішнє життя. Жінка підповзла, і її округлі коліна притиснулися до його стигна. Повітря навколо нього поплив густий, прілий запах, що накопичився в її роті, носі, під пахвами, в усьому її тілі, коли вона спала. От зараз її несміливі, гарячі, як вогонь пальці, Почнуть ковзати вздовж хребта. Чоловік напружився. Раптом пальці торкнулися його боку. Чоловік ойкнув. «Не лоскочіть!» Жінка засміялася. Вона ніби загравала і водночас соромилася свого вчинку. Все сталося так несподівано, що він і не стиг нічого збагнути. Власне, що вона хотіла цим сказати? Зробила це навмисно чи ненароком. А ще недавно ледве розплющила очі і на силу встала. Здається, і того першого вечора... Проходячи повз нього, тицнула його вбік пальцями і так само дивно хихикнула. Невже цьому жесту вона надавала якогось особливого смислу? А може вона не вірила, що він хворий і захотіла перевірити свою підозру? Можливо. Треба пильнуватись. Кінець кінцем жінчина з покуса виявиться пасткою. Так комахоїдні рослини запахом нектару заманюють свою жертву. Сама посіє зерна ганьби, мовляв, її зґвалтовано. А тоді ланцюгом шантажу Зв'яже руки і ноги.